laugarren unitatea a beste familia eredu batzuk 6 Gure inguruan ez dugun ulako diskriminaziorik sufritu hartutako erabakiarekin hasieran batzuek kuriositateez begiratzen ziguten baina gaur egun oso gutxitan gertatzen da hori Oraindik badago jendea horrelako familia eredua konartzen ez dituena errespetatzen dugu baina ez dugu ulertzen